Capitolul 9. O lovitură grea După răcoarea umedă a aerului greu de respirat din interiorul submarinului, căldura de pe pasarele părea înăbușitoare. Abia s-au retras ultimele valuri de pe punte, șuvoile de apă se mai scurgeau prin drenaje și, din cauza soarelui, de pe plăcile punții, se ridicau mici nori de aburi. Considerând că nu avea rost să se preocupe de marinarii care mai urcau prin tambuchiul deschis sau alergau spre tunul de dincolo de turelă, merge își potrivi binoclul ca să observe iahtul. În timp ce îl examina, era totuși vac conștient de altele, de căldura care îl pătrundea până la oase, de puternicul miros salin inhalat cu plăcere de plămâni aviz după atâta prelungită imersiune. Escortă în relevment verde, 1-5." Aruncă o privire rapidă spre punte, apoi adăugă. Vizați spre 1-5." Acum iahtul avansa în zigzag, Ridicând cu etravai, e lansată o înaltă jerbă de spumă. Era oare o mișcare întâmplătoare sau o manevră premeditată pentru a oferi docului o protecție suplimentară? Greu de spus, dar faptul complica lucrurile. gici alături prezența lui Bac care își regla aparatele de vizare. Respira scurt și neregulat. De sub parapetul pasarelei, aproape de tun, Warwick strigă. Gata pentru tragere, săr, Bine!" Replica Marshall tot cu binoclul la ochi. Escorta încă nu ne-a reperat, dar ne va observa curând. Fiți deci gata! Se întoase ca să se adreseze lui Bach și nu-și putu reține o tresărire. Cu șapca nemțească și veston de piele, avea aerul unui veritabil german. Apoi Marshall privind jos la puntea submarinului. Și după aspectul celor de acolo, submarinul părea fi fost înapoiat foștilor proprietari. Cu cască și în șort, cu aruic, avea un proeminent pistol de tip german pe coapsă. Vestele orange ale tunarilor contrastau cu cenușiul submarinului. Când își îndreptă din oprivirea spre yacht, merge a voi impresia că mica navă era pe cale să fie zdrobită de masa impozantă a ducului, a cărui siluietă încă estompată apărea masiv în urma ei. Un fum gros dovedea prezența în apropiere a încă unui remorcher, deocamdată invizibil, prevăzut a servi ca ancoră de derivă dacă mastodontul... Înfrunta o furtună sau era antrenat de un curent din larg. Cu bărbia aproape sprijinită de marginea unei portavuci, bac preciză poziția inamicului. Docul la verde 3-0. Distanța 10-5-0." Apoi s-a adresat lui Marshall. Ce credeți, sir? să expediem de îndată o jerbă întreagă?" Marshall clatina negativ din cap. Se întreba dacă italienii de veghe nu dormeau. Nu." Se pronunță el. Mai întâi să ne reglăm torpirele la adincime minimă. Altminte riscăm să treacă pe subdoc. Nu știm ce pescaj are și dacă deschidem focul îndată, s-ar putea să atingem iahtul și stricăm toată treaba. Câteva momente mai târziu, o lumină scripi pe puntea iahtului. Un om de veghe anunță. N-au observat, sir. Blight, transmisionistul, declară satisfăcut. Folosesc tot același cod, sir. Nu l-au schimbat. Pregătindu-și lanterna, întrebă, să răspund, încă nu, se lăsăm câtva timp nedumeriți. Merșel încercă să-și închipie cum apărea navalorii în amicilor care se apropiau. Numărul ubutului fusese de mult înlocuit cu o mare cruce de fier, de pe acum deteriorată de mare și de puneri, dar păstând încă un foarte suficient caracter de autenticitate. Se știa că trei sau patru ubuturi operau deja cu italienii în Mediterana. Erau de prea scurt timp acolo, pentru ca italienii să se fi familiarizat cu aspectul lor. Au repetat semnalul, sir? Bine, răspundele. Dintr-o portavoce se anunță că echipa lui Bac avea gata toate tuburile la storpile. Bine, spuse Merșel, umezindu-și buzele care acum aveau gust sărat. Reglați imersiunea torpilelor la trei metri, dar mai întâi să ne apropiem. Suntem încă prea departe ca să fim siguri de reușită. În timp ce Bac dă de rapid instrucțiuni echipei sale, Merșel își concentră din nou atenția asupra iahtului inamic. Drumul său un zigzag îl aducea pe încetul în prova a submarinului. Pe puntea de a iahtului vedea mici siluete în uniforme albe. Altele la prova erau grupate în jurul unui tun arătos. Merșel ordonă. Postul central să supravegheze continuu avionul cu periscopul principal. Operația să fie executată de un om priceput un om care să nu fie tentat să se ocupe de ceea ce facem noi aici, sus, pe pasarelă. Să ridic pavilionul, sir?" întrebă Blight. Cred că este momentul." Da," spuse Marshall, să ne luăm rolul în serios." Se auzi hârșitul saulelor pavilionului și Marshall îl privi cum se înălța de-a lungul suportului periscopului. Saulă parâmă subțire pentru manevrarea velelor, ridicarea pavilioanelor, etc., era roșu, cu cruce neagră și svastică și flutura pe deasupra echipei de tunari încremeniți în nemișcare. Și de asta dată, Marshall nu și-a putut stăpâni un sentiment de surpriză. Tânăra franțuzoică a dreptate. El n-ar fi fost în stare să execute o misiune ca ei, în care te putea aștepta la orice. Bănuiele, acuzări, trădare. Sir, anunță Bac. ofițerul cu navigația raportează că e timpul să schimbăm drumul la Tribord. Nici vorbă?" Marshall șter se abura la de pe binoclului și privi din nou spre docul plutitor. Acum se afla cam la două de distanță. De vreo avea dreptate să-i atragă atenția. Și aerodromul cel mai apropiat probabil că nu era la adâncime de apă, dar ubutul era obligat să-și țină drumul între coastă și principalul său obiectiv. Cea mai mică schimbare de drum risca să trezească bănuierile inamicului și aerodromului cel mai apropiat probabil că nu era la o distanță mai mare de 10 minute. Ba, ridică din numeri. La urma urmei, nu era treaba lui. la către postul central. dumne schimbat la 2, 7, 8 grade. Amândouă mașinile încet înainte. Mergea la auzi fusăitul micului periscop de atac, înălțându-se în lăcașul său. Știa că Gerard era la ocular și observa și el vasele ce se apropiau, stabilind poziția inamicului și comparând-o cu propriile sale calcule. Acum, Yachtul se afla la mai puțin 2000 de mie de iarzi distanță. Pe puntea lui, un matelot era gata să golească peste bord conținutul unei găleți. Deasupra se roteau pe scăruși, unii plonjau deja spre suprafața apei. La naiba!" exclamă Blight. Docul are atașate pe laturile sale și a la Lăsă jos binoclul și trase o jurătură adăugând. Și drăcia asta de ceață devine tot mai deasă. Nu se mai vede bine!" Merșel el privi pe Blight. Nu era omul care să aibă halucinații. Probabil că inamicul atașase șalande de laturile docului ca să asigure o protecție suplimentară. O idee bună pentru a limita avariile provocate de o lovitură de la distanță. O torpilă sau chiar două ar fi explodat în șalande fără ca docul să fie serios periclitat. Continuă observarea, îi spuse lui Blight. Apoi s-a peste parapet și se a adresat lui Warwick... Atenție, sublocotenente! Pregătește-te să ți îndeplinești meseria, dacă se mai apropie. Răspundele nemțește. Dar dacă simți că nu se prinde, vină imediat alături de mine." a început să le facă semne prietenești cu mâna și Marshall se întreba dacă italienii vor observa oare paloarea celor de pe submarin și că nu purtau uniforme albe la fel cu ale lor. Teamă justificată, căci marinarii de pe submarine se poartă după o lege lor aceiași pretutindeni, indiferent cărei marine îi aparțin. Bach lansa într-o portavoce un torent continuu de ordine pentru oamenii lui de jos. Relevmente, distanțe, direcție, viteză estimată. Îi părea rău că nu i se permitea să lanseze o jerbă nevantari. Pentru a obține un rezultat, trebuia neapărat lovit, dacă nu cu toate torpilele, cel puțin aproape cu toate. Protejându-și ochii cu mâna de lumina orbitoare a soarelui, îl inspectă văzduhul. Nu se vedea niciun avion, doar doi vor evoluau în jurul periscoapelor, probabil cu speranța că ubutul le va oferi o hrană mai bună decât italienii de pe yacht. Iachtul semnalizează, sir, anunță Blight. De asta dată în limba macaronarilor. Răspunde, nu înțeleg. Ca să nu pară că manifestă un dispreț total pentru aliatul latin, un comandant de ubut trebuie să fie politicos. Pavilionul s-a ridicat fâlfâind în briza ușoară și Merșel observă pentru prima dată docul în toată măreția lui. În lentilele binoclului părea că avansează o altă faleză albicioasă și, suprastructurile lui, brațele de macara și podurile rulante desenau pe cer un gigantic arabesc. A destins și șalandele, ambarcațiuni lungi și joase. Erau patru, și probabil tot atâta de celălalt flanc. Primul remorcher era o embarcațiune scurtă, îndesată și puternică, în timpuri mai calme, destinată probabil operațiunilor de salvare în caz de naufragii. Al doilea remorcher era încă ascuns dincolo de pupa docului, trădat doar de un subțire fir de fum ce apărea deasupra. Ce mare este!" murmură Bac. Poate folosi la repararea crucișătoarelor, chiar acuiera satelor. O bazaconie utilă!" Merchel nu-i răspunse. El urmărea cum iahtul armat înaintea, conducând lentul convoi spre cartul Prova Tribord al submarinului. Ajuns în dreptul lui, poziția va fi potrivită, ba chiar excelentă, căci ținta se va reliefa net pe fundalul orizontului clar și degajat. Pregătiți-vă! Deplasându-se pe grătarul punții unde se afla bac, Merșel s-a plecă pentru a privi prin aparatele de vizare. Mai întâi i-a apărut falnicul pavilion verde, albă, roșu, al iachtului armat. A avut un gest reflex de reținerea respirației când pe firele colimatorului s-a profilat mai întâi apoi masa enormă a docului, ambii continuându-și impetuasa înaintare. Tuburile de la 1 la 6! Atenție!" Se redresă și-și scoase șapca. Nu era cazul să stea cu ochiul lipit de vizor. l a fi alertat pe inamic. Auzi pe bac strigând furios. Ei, drăcie, păcătoșenia aia de iaht virează spre noi! Ce aveau de gând? Micul vas viră în unghi aproape drept. Dacă își păstra direcția, avansa direct spre prova submarinului. Curiozitate, nebunie, nu mai era timp de nămurit. Warwick să fie gata! strigă Merșel. Privi spre pupa pentru a se asigura că și oamenii de la celălalt tun nu slăbeau din ochi iahtul. Fierlingul era îndreptat spre cer. Mica echipă de tunari era ascunsă după parapetul metalic al pasarelei. Se vedeau doar degetele ochitorului încleștate pe manete, gata de a orienta arma spre țintă. Sir, pe puntea iahtului se află un nemț. anunță Blight. Marshall își impuse cu efort să nu se întoarcă prea brusc. Privi din nou cu binoclul la iaht. Pe puntea lui de comandă, în cadrul ușii timonierei, se vedea o siluetă în alb. Nu mai era îndoială. Pe multe din navele italiene era și personal german, pentru încurajare, dar și pentru motive de securitate. Și nămțul de pe iaht părea că acordă un viu interes butului. Postul central către pasarelă, s auzit vocea lui Gerard, vine peste noi. Marshall se smulse din contemplarea ofițerului german și s-a plecat peste vizoare. Acum sau niciodată. De sub chipiu, transpirația îi curgea pe figură, tulburându-i vederea. Atenție, dar fără pripeală! Gândea cu glas tare. Simțea că toți din jurul lui, extrem de încordați, așteptau. În colimator, docul părea imobil. Tubul unu, foc! Aerul refulat cu putere spre interior îi imprima o mișcare de cabrare. S-a lansat torpila săr. Cu figura încordată, Buck strângea cronometrul în mână, aproape să-l sfărâme. Tubul 2, foc!" Cu voce joasă, Blight comunică. Yachtul semnalizează din nou, sir!" Tubul 3, foc!" Mugetul unei sirene a sfășiat aerul. Merșel înțelese că ubutul său nu mai înșela pe inamic. Deschideți focul!" Cele patru va de firlingului se lăsară în jos, îndreptate spre yacht. Banda de cartușe a unei mitraliere de pe punte luci în lumina soarelui când ochitorul apăsă pe trăgaci. Merșel căuta să uite totul, să-și concentreze atenția numai asupra suprafeței de apă din fața provei submarinului. Dar nu s-a întâmplat nimic. N-a apărut nicio dără de spumă de la cea de-a treia torpilă. S-a plecat asupra portavocii, dar un joc violent l-a aruncat înapoi. O explozie surdă a scuturat pasarela, urmată imediat, chiar de desubtul provei, de un fulger albăstruit de intensitate orbitoare. O cascadă de apă se revărsă peste submarin, răsturnând un mitralior care căzut pe spate, scăpând arma din mâini. Dracu soia! o ia!" zbieră Bac. Porcăria asta de balenă a pocnit cu capul în jos și a lovit fundul mării. În mod reflex, Bac s-a curbat. Un roi de proiectile trasoare ciocăniră coca metalică. Merșel s-a plecat asupra portavocii. Continuați atacul!" Și încortă auzul pregătit să audă că torpila defectă lovise mortal submarinul. Dar tot ce auzi era un scumot de sticlă spartă, urmat de o voce care cerea să se dea drumul la sistemul de iluminat de rezervă, apoi de răspunsul torpilorilor. Gata de lansat, sir! Tubul patru foc!" Marshall căută cu privirea iahtul. Micul vas încerca să taie drumul ubutului. De pe punte, două mitraliere trageau continuu, tunul încercând să nimerească submarinul. O bubuitură înăbușită se rostogoli peste mare, urmată imediat de o puternică explozie. Marshall căută docul cu binocul. O coloană de fum se ridica deasupra șalandelor, mai exact în locul unde două din ele se aflau cu puțin înainte. O altă explozie tulbură marea calmă și un enorm nor de fum, de-asta dată amestecat cu limb de flăcări portocalii, au semnalat că cea de-a doua torpilă și-a atins ținta. Primul proiectil al tunului echipe lui Warwick s-a pierdut în mare la peste o milă dincolo de iaht, dar firlingul fusese mai norocos. Ca niște linii convergente, cele patru traiectorii de proiectile trasoare au lovit punta de comandă a iahtului, străpungându-i coca. În toate direcțiile zburau părți din griment, bucăți de lemn și piese de metal. O sirenă continua să urle lugubru, de parcă mâna unui mort ar fi rămas încleștată pe mânerul ei. S-au lansat toate torpilele, săr. Figura lui Bac se înserină când încă o torpilă lovit docul explodând violent într-o latură. Șalantele dispăruseră. După puternica înclinare a remorcherului, se părea că italienii renunțaseră să mai tragă docul sau încearcă să-l îndrepte spre țărm. Raportați cât de grave sunt avariile!" Merșel se sprijini de parapetul pasarelei. Jur împrejur, gloanțele și erau amenințător, provocând scântei când pocneau în tablă, ricoșând în mare sau dispărând în fum. Ștergându-și ochii și privind la silueta învăluită în fuma docului, Bach exclamă. Păcătosul!" Mi se pare că nu i-am venit de hack. Doi răniți pe punte, sir! Fără a aștepta răspuns, Blight ordonă. Aduceți tărgile! Iahtul era acum în situație foarte dificilă. Corpul lui, puțin rezistent, ciuruit de proiectilele firlingului, era învăluit aici și colo de fum și vâlvătăi de flăcări. Una dintre mitralierele submarinului desăvârșise opera, distrugând armamentul principal al iahtului și secerând mulți oameni din echipaj. O explozie în cală proiectase în spațiu o parte a punții în timp ce nava începea să se răstoarne. Gurna ei prezenta încă o gaură căscată, urma a loviturii fatale dată de echipa lui Warwick. Gurna, partea inferioară rotunjită a navei aflată sub apă. Avion a traverse, babord, sir! Strigătul de alarma al omului de veghel a făcut pe Marshall să tresară, dar se forță să-și păstreze calmul limpede. Avionul era destul de departe. Probabil încă deasupra uscatului, ascunsă, acum de o perdea de fum, abia putea fi zărit. Încă o lovitură la țintă," spuse Bac agitând șapca. Priviți!" Torpila patrunsese în doc la pupa, cam la două treimi de travers. Izbucnită din navă, o coloană de fum părea încremenită în aer, parcă solidificată. De sub bordajul docului apăreau porțiunile de unde fragmente din suprastructură și din mașini s-au prăvălit în mare, submarin, un om alerga pe punte, portând o trusă cu cruce roșie. Cu tot fumul, Merșel îl recunoscu pe Willard, tânărul mecanic, cel a cărui mamă făcea trotuarul. Întrecere, trecere, Willard capul spre comandant, doar o clipă, și îi surse. Alți mateloțelor urmau auză părciți pe lumina soarelui și de apropierea morții. Cu mâinile în formă de pâlnie, Merșel ordonă. Încetați focul! Ochiți cum remorcherul!" Tot că aproape dispăruse în mare, echipa lui Warwick nu se putea opăi. Salvele de proiectile se succedau, ciruind corpul navei incendiate și ridicând vârtejuri de strop de apă în jurul ei. Așa s-a torpit la lovit docul la câțiva iarzi distanță de locul unde pătrunsese precedenta. S-a înălțat o nouă coloană de fum, de-asta dată fără flăcări. la examina neîngrezător silueta încă impozanta a docului. Nu-i venea să creadă că bastimentul putea supraviețui unui atac atât de distrugător fără voie, și-a strâns pumnii când tunul de pe puntea submarinului a reluat focul, trăgând asupra marelui remorcher. Primul proiectil îl izbi puternic sub etrava înaltă. Avionul virează spre noi, sir!" Marcel își îndreptă binoclul spre travers. Încă foarte departe, avionul părea imobil. Un mic punct, scânteind în soare. Era evident că avionul vira, se îndrepta spre locul unde avea loc bătălia. Trimit toată lumea jos, sir!" Întrebă Buck. merșelă el prinse de braț. Nu. Mai întâi să fim siguri că am dat docul la fund. O să ne mai apropiem de el ca să-l atacăm cu tunul." Îl scutură puternic de braț s-adăugând. Spune celor de la Firling să se pregătească să respingă un atac aerian. Până acum este vorba doar de un singur avion." Bac se îndreptă după ce ascultase la o portavoce. Nici o avarie serioasă, sir." Merșel, incapabil să vorbească, îi semnală doar cu un gest că înregistrase cele raportate. Dacă torpila defect ar fi gorit corpul submarinului, nu avea altceva de făcut decât să meargă la țărm și să se predea. Avionul se apropie, săr. Cu voce care nu se știa dacă era disperată sau mânioasă, Bac strigă. Să pregătim și cele două torpile pupa, sir. Nu, dacă nu au fost de ajuns cinci torpile, atunci... Merșel tocmai se întorcea când apa mării, devenit tumultoasă în apropierea docului, ca agitată de o gigantică mașinărie submarină. L-am dat gata!" exclamă Bac cu un oftat de ușurare. S-a dus dracului!" Încet, foarte încet, ca și cum execută o manevră, docul se culca pe o parte. La nivelul liniei de plutire, o învălburare de spumă arăta brutala năvală a apei, pătrunzându-i în cală, în urma distrugerii unuia sau mai multora din marile balasturi. O macara rămasă suspendată în aer deasupra mării părea o barză. Bucăți de metal se desprindeau și cădeau de pe toată lungimea bordului. Remorcherul era o vâlvătaie de flăcări cu coca apărând brusc din tromba de apă stârnită de ultimul proiectil al lui Warwick. L-am dat gata!" strigă și Marshall. Părăsiți puntea! Pregătiți pentru imersiune!" Încerca să descopere avionul, dar acesta dispăruse în fum nu se știe unde. Tunul nu-l și prin tambuchiul deschis, s-a auzit brusc sunetul claxonului. Pe punte, șchiopătând sau ducând pe brațe camaraz răniți, oamenii se grăbeau către scara de coborâre la loc sigur. Prin fum, s auzeau auzit motoarele avionului. Brusc acesta a apărut la o distanță de două cabluri la travers, scuipând gerbe de foc din mitraliere. Proiectilele zburau peste puntea submarinului și se pierdeau în mare. Rotindu-se firlingul, urmărea aparatul și riposta. Mateloții mai tineri, terorizați de proiectilele trasoare și zgomotul infernal, se înghesuiau la coborâre căzând peste tambuchi. Baclă strigă. Coborâți pentru numele lui Dumnezeu mai repede!" Țăcănitul mitralierelor continua însoțit de zgomotul metalic al loviturilor oțel pe oțel. Apoi avionul s-a îndepărtat pentru a lua un nou viraj. Sigur că se va reîntoarce. Merșel prinse de brațul matelot și îl împinse de pe punte. Avionul nu avea grenade submarine. Dar un nou atac de felul celui precedent putea pune obutul în imposibilitate de a intra în imersiune. Atins aproape cu gura, marginea portavocii. Drapta toată viteza înainte, imediat! A plecat deasupra parapetului, Bac striga. Uite că a mai rămas un leneș. Era Willard, mecanicul, cu fața albă ca varul, dar părând că nu se emoționase de canonadă și de urletul motoarelor avionului. Un om de veghe întinse brațul arătând ceva și îi spuse... A rămas unul acolo, la tun. E mort," răspunse Willard cu voce stinsă. Nu avem ce-i face." Și repetă mai tare. E mort." Dar de unde?" declară omul de veche. L-am văzut că mai mișcă." Merșel ordonă scurt în portavoce. Părea comanda jos, secundule." Apoi se redresă și se uită la omul de care vorbiseră cei doi. Întins sub țeava încă fumegânda atunului, Zăcea cu brațele în cruce într-o baltă de sânge. Fără îndoială, Willard avea dreptate. Pierduse un picior și probabil morise. Totuși, și lui Merșel îi se păru că i văzuse o mână mișcându-se încet. Avionul dispăruse iarăși, dar prin perdeaua de fum se mai auzea zbârneitul motoarelor. Nu mai era cazul să se întârzie. Încetați focul!" Tunarii se precipitare pe punte, mitraliorii își aruncară armele prin tambuchi și se îngrămădeau să coboare și ei. Toată lumea de pe punte. Bac lansă o înjurătură și se adresa lui Willard. întoarce te dobitocule! Mershell ajunse din doi pași lângă Bac și înțelese cui se adresa. Cu geanta de cruce roșie bătându-i pe șold, ca un ghiozdan de școlar, Willard alerga spre cel lovit. Mershell îl la o parte pe Bac. Coboară, Bac, îți ordon! Puntea se goli, rămânând numai Mershell și Willard. Într-o porta s au glasul îngrijorat al lui Gerard. Ce se întâmplă, sir? Dar Merchel ne-a răspuns, atent numai la Willard, care se apropia de tun. Când a ajuns, tânărul mecanic se opri, apoi, după câteva secunde, se întoarse cu fața la pasarelă. A deschis gura, strigând cuvinte care s-au pierdut acoperite de zgomotul produs de avionul ce se întorcea. Totuși, Merchel crezu că le înțelege. Cu tot fumul care întuneca în parte lumina soarelui, pe figura lui Willard se cita eroarea, sfârșierea, dar și bruscă acceptarea unei morți iminente. Pilotul inamic își calculase greșit atacul, derutat probabil de schimbarea de drum a submarinului și de viteza lui mărită. Când a apărut din fum, s-a aflat departe în urma vasului. Din nou mitralierele lui au scuipat foc. Unele proiectile au găurit pavilionul german, altele au ricoșat departe, spre norul des de fum, planând deasupra remorcherului flăcări, Dar câteva au lovit în plin. Marshall l-a văzut pe Willard clătinându-se și rostogolindu-se peste barustradă în apă. Intră în imersiune, secundule... În imersiune! A rămas pe punte, Merșel se apropie de balustradă. Trupul lui Uillard plutea pe lângă balasturi cu fața îndreptată spre submarin, dar curând a fost apucat de vârtejul elicei și a dispărut. Într-o atmosferă de vacarm, prova submarinului începea să se scufunde. Se auzea zgomotul motoarelor, zbârnăitul avionului, șuieratul apei pătrânzând în balasturi și vuietul mării care, trecând peste punte, ducea tot mai departe cadavrul matelotului ucis. Merșel percepea toate acestea în mărmurit, incapabil să facă o mișcare. A fost însă conștient că cineva îl împingea spre tambuchi. Mai multe mâini l-au ajutat să pună picioarele pe primele trepte ale scării. Coborând, își ridică privirea. Deasupra lui, albastrul cerului era încadrat de ovalul tambuchiului încă deschis. În postul central domnea o tăcere de plină. Submarinul intră în imersiune cu toată rapiditatea posibilă. Marshall privi la indicatoarele de adâncime și la înregistrările regulate ale sondei Ultrason. Era perfect conștient de toate, dar avea impresia că este străin de cele ce se întâmplă. În jurul lui, toți vorbeau fără a ține seama de el, ca și cum ar fi rămas încă pe pasarele sau luat de hulă împreună cu Willard și dus departe de orice suferință. Rămânem la adâncimea actuală timp de 20 de minute, ordona Gerard. Drum 080. Un zgomot surd zgudui toată nava. Docul se așezase acum pe fundul mării. Merșel recunoștea zgomotul, îl auzise de mai multe ori la alte nave scufundate și nu-l mai impresiona. Gerard s-a lui Merșel. Cât că am stăpânit bine, nava, sir." Îți mulțumesc, Bob," îi răspunse Merșel cu un glas pe care nu și-l recunoștea. Ar fi momentul să avem parte de liniște câtva timp." Simțea o sfârșeală la stomac, pe figură o transpirație rece, sunt prevestitor al unei îmbolnăviri. Ce bine dacă ar fi putut să meargă măcar câteva momente în cabina sa, să se odihnească cât de puțin, să-și recapete energia pentru a-și duce mai departe sarcina. Blight trecu pe lângă Merșel, zdrobind cu cismele bucăți de becuri și cadane de aparate căzute pe jos. Zgomotul îl aduse pe Merșel la realitate. Sub niciun motiv, orice s-ar întâmpla nu putea permite să se gândească la sine. Ce avarii sunt?" întrebă el. V-ați ocupat de răniți?" Un curent submarin a scuturat ușor nava și Marshall a fost nevoit să se sprijine de scaunul metalic al timonierului. Blight răspunse. Sunt trei răniți, sir. Avem medicamentele necesare, iar avariile nimic grav." Veșmintele lui Blight și roiau de apă. Fără îndoială, el venise și luase pe comandant de pe pasarelă. În regulă," spuse Marshall, înlocuiți becurile sparte și reîncărcați tuburile la-nstorpile." Apoi se adresă lui Frenzel. Cred că este necesară o verificare generală a întregii părți mecanice. Mâine intrăm în strâmtoarea Otranto și e bine să evităm eventuale necazuri cu mașinile." Gerald se apropie de Marshall și vorbi foarte calm. Totul este în regulă, sir." Eu însu mi-am controlat. Ar fi momentul să vă odihniți acum cât de puțin. Meritați din plin. Merșel se descoperi și câteva secunde privi la șapca cu vântul german, ținând svastica în gheară. Simțea o teribilă epuizare nervoasă și venea să urle. Gerard continuă. De ce ați rămas atâta pe punte? Era cât pe aici să fiți omorât? Merșel ne-a răspuns și Gerard stărui mai departe. Din cauza lui Willard, nu-i așa? Cu acest evaziv, Marshall răspunse. Probabil, se uita la mine, voia să-mi arate de ce era în stare, să-mi dea să înțeleg cât de mult conta pentru el aprecierea mea. Dar nu mai putea să face nimic pentru el. Și continuă, după ce privi împrejur și se convinse că toată lumea din postul central este ocupată și nu ascultă. Știați bine acest lucru. Poate că ai dreptate. Are trăia ultimele momente ale lui Willard. Rămaș singuri, se stabilise între ei o legătură invizibilă pentru acele ultime clipe. Doream din suflet, spuse Marshall, să-l fac să înțeleagă că nu era singur, că cineva ținea la el chiar dacă era prea târziu. Am înțeles sentimentele dumneavoastră," spuse Gerard cu un surs trist. A anunțat printr-un scrâșnet de sticlă spartă pe podeaua metalică, Warwick s-a oprit lângă ușă. Cum te simți, blocotenente?" îl întrebă Frenzel. Destul de bine, mulțumesc!" Warwick privea la Marshall și, încă de un tremur nervos, continuă. N-am fost deloc emoționat," declară el, parcă surprins de ce simțea. Cel puțin deocamdată." Fără să-și dea seama, Marshall se plimba în lungul și în latul postului central. De vreo era aplecat peste masa hărților, dar observă că mâinile și instrumentele erau imobile. Apropiindu-se, descoperi că ofițerul cu navigația avea ochii în parcă în adâncă meditație. În culoar, dincolo de ușă, bac vorbea cu câțiva dintre oamenii săi. Cum și de ce drăi aia de torpilă capotase? Discuția și urma cursul. Warwick rămăsese lângă ușă încă în short cu greul pistol german la șold. Emoționat sau nu, el se comportase ca un vechi marinar. Marshall încerca să-și amintească amănunte în legătură cu desfășurarea luptei și modul cum s-au comportat cei de sub comanda sa. De exemplu, Buck și Warwick. Primul fost patron de garaj și al doilea, student, fost militant pacifist. Îl observă pe Frențel. Cu brațele încrucișate urmărea munca unui mecanic care, cu o șurubelniță în mână, încerca să repare o piesă deformată cu ocazia exploziei torpilei defecte. Oare se mai gândea și el la bietul Willard, sau îl și uitase? Poate că nu-și mai amintea, cum nu-și amintea de o cârpă de șters devenită inutilizabilă. Poți să dai liber de la posturile de imersiune," spuse Marshall. După ce se face puțină curățenie pentru a îndepărta urmările torpilei capotate, spunei bucătarului să prepare masa. Simțea nevoia să vorbească, să continui a da ordine, pentru a-și preocupa mintea și a scăpa de gândurile ce-l dau. Gerard îl însoți până la ușă. Dacă se întâmplă ceva, vă voi chema, săr. Cu un adăugat. Ca totdeauna, dar trebuie să vă odihniți. De-asta data, Marshall nu a mai protestat. Am trecut cu toții prin momente grele, spuse el calm. Parcă întâmpinăm dificultăți mereu mai mari. Gerard îl privi departându-se și își reluă locul în spatele timonierului. Aproape că era milă de merșel. Era necesar ca el să-și revină în interesul propriu, dar și al întregului echipaj. Departe în urmă, unde au imersat ultima dată, remorcherul rămas cerceta cu grijă dacă nu erau ceva supraviețuitori, deși nu se putea vedea mai nimic din cele întâmplate din cauza fumului produs de navele explodate și provenit din tirul de artilerie. Sara renunță, îndreptându-se spre țărm. Întins pe cușetă, cochin plafun, Merșel și imagina cele ce se petreceau acolo unde se desfășurase bătălia, ca și cum ar fi fost de față. Era aproape sigur că nu au fost supraviețuitori și U-192 nu ar fi putut face ceva în această privință. În orice caz, acum era prea târziu. Din culoar auzea cum un matelot mătura spărturile fluierând încet în ritmul mișcării măturii. Căută să-și amintească titlul cântecului, dar brusc se prăbuși într-un somn greu, fără vise.